You are among friends. Radio Helsinki. Radio Helsinki. Sitten taas kuule, lähteekö täältä tämmönen... Tilu-lilu. Tää joo, tilu-lilu spesointi täällä näin. Tervetuloa tänä näin DJI. Mikä se nyt on? Paitsi Jassa sanoi, että DJ Nikke Kikkeli. Niin, että sä oot mikäsin, tota, rakkaalla mudalla on monta nimeä. <laughs> tota, no niin, niin. Sä, niinhän se aina. A, eiks jokaisella on joku. Ainahan kaikki sanoo jotakin niitä, niitä private-paikkoja, että niillä niin, on se joku lempinimi. Kyllä, kyllä. DJ -Kikkeli, kikkeli. Niin mä ajattelin, että sä, sä oot mikrovodissa nimessä, sä oot kakkosessa nyt sitten. Niin. Että sä haluisit kakkoseen heti, heti <laughs> sä... näin ensi alkuilma, mitä esileikkejä. Joo kyllä, ihan, ihan normaalisti mennään ihan rehellisesti suoraan asiaan. Niin, <laughs> ja, sen, niin, niin. Ja mä toisaalta kun on tulossa siis tilun Heavy mikä voi olla DJ-nimiku dj, DJ Mutta aika monta isoa vitsiä varmaan keksitään tästä DJ-kikkeni -kik <tos> Mä olen odottanut tätä aika kauhulla No niin päivää. Kyllä, mutta sä et oo kuitenkaan pää vasta kun Meikäläinen on munapäät, toisaat... Niin totta, niin, totta kyllä, kyllä. Mä, mä oon tehdä sen, että mä oisin voinut käydä parttulista Ajan himassa riittyni kaljuks Niin kyllä, kyllä mutta toisaalta te voitte käydä tsekkaa Just laitettiin paskikseen Facebook-sivulle Että kun mm. Meikäläinen on kyrpä otsassa siinä <tos> tuota. <tos> <tos> Se on paha, koska mä oon kerran, kerran intis leikannut ihan, niin kuin melkein kaljuks Mä näet ihan kekkoselta. Oho, on no, sähän olisi kaikkein <laughs> mutta tota näinpä pois. Mutta, niin, eli, siis, sinullahan on nykyään on, ihan oikeakin ohjelma radiossa, Voit kertoa ihmiskunnalle <laughs> nyt ihan tässä aluksi Mainospiikki mainos, mainos tulee nyt. Torstaisin kahde, kahdeksalta illalla. Korkea jännite, eli Radio Helsingin raskaan musiikin erikoisohjelma. Siellä mä juon. Mutta nyt on tulossa siis tämä Kikkeli kautta Tilulilu heavy special. Siis tosiaankin sä oot valinnut kaikki biisit tässä näin sitten. Joo, on. Mä antanut vastuun pesikät. Tästä näin. Minä pesen käteni myös kikkelistä tästä. Voisikohan pestä kättä? Eiköhän jatketa kuule. kuule Siinä siin kuule tilutettiin... Ei, niin mikä toi oli? Mikä oli One niin? Heileni, eruption. Okay, Se joo, lähti kyllä oh. semmoisella tilutuksella. Tää seuraava on nimeltään Tiluland. Oha, okei. Okay, onko suome, Suomen suomalaista tuotantoa vai? Tää on suomalaista tuotantoa. Tämän biisin nimi on Tilu of the Kings. Tillu of the Kings. Okei, okay. uskomatont kama. Kuuntele! Siis mikä, mikä tää bändin nimi on? Tillu Tilulän. Tillu Land. Tilu Land. okei. Okay. Hirve kikkailu. Joo, jo. Onks tässä mitään laulua ollenkaan? Okei, viva. Okay, mistä, mistä päin ma ma maailmankaikkeet Suomea? Mä en tiedä. No, no. jos tää on ihan korvesta varmaan. Varmaan ei mitään muuta tekemistä, siis mut tiluttaa. To, siis mä uskon mä se kansi oli semmoinen, että siinä oli kuin jätkö jossain vuorella se oli no, jättökitaran kädessä ja siinä oli Joo. linna taustalla, että se on silleen voittajana on. <laughs> ah, Niinhän se aina menee. <laughs> kyllä kyllä. Joo. Aina ne olisikin vuoden rinteellä siinä niin, että joskin, joskin tuta, niin, Nevada Autiomaa tai joku joku siinä niin, että Voi hyvänen aika sen. <laughs> <näin>. Kuunnollaan hetki. <laughs> Joo. Niassakin tuota, voi tuota, tuota, tuota, tuota, niin lukea tuossa Outbox-viestejä tuot sen koneen ja näin. Haluut sä laittaa tuohon kaskin tuota, niin otsan tuohon, tuohon Niken kohdalle, niin sulla on kyrpä päässä. <laughs> <hansyppä> Hei, mi, mi, mi, mikä on, mi, mikä, mikä on jäsu, suosikki kikkeli hevi biisi? sankari hevi tai joku tommonen noi. Tai bändi tai biisi, tuleeko mieleen nopeesti? Ratovaari. No, Stratovarjus. No, No, joo, kyllä, joo. Ehkä tulee Kyllä. Kyllä, oletettavasti ehkä tulee jotain tätäkin kastia. Joo. Tämä on ihan uskomatonta kama. Ylimetäkö me seuraavaan biisiin? Joo, odotan, että tässä on tullut jo viestiä mukavasti joo. tuosta noin, että. Mälli lentää kattoo Jumalauta. <lipäätä> Vittu te olette. munapäätä tuli viesti ja sitten kuka on nopein tuli viesti Hei toinkö mielenkiintoinen joo. ja kikkelinikki on persiöstä Se ehkä ratkeaa ja selviää tämän lähetyksen aikana Kukaan on kaikkein nopein tiluttaa Onko sulla tähän joku mielipide tai kantaa tai joku, joku tämmöinen näin Otat kantaa tähän asiaan ilmeisestikin vai? Joo joo siis tilu, tiluttamisessa on tärkeintä se, että niinku Sormet liikkuu aivan saatannin nopeasti ihan sama mitä siinä tapahtuu Niin, kyllä, kunhan sitä teknistä tota, osaamista pystyy väli, väli, Mitä väliä sillä, että, että, että, että, että, että miten se sopii mihinkään Se oli, että, joskaan, että millä tavalla. Se oli sitten Anssi Kelalla oli joskus semmonen youtube niin se on Jarmo Nikku, se kumpi soittaa paremmin kitaraa. sitten siinä oli, kumpi soittaa nopeempi. Sitten Jarmo Nikku tilutti ihan sairaasti, ja sitten Anssi Kelalla sanoi, että Jarmo ymmärtää aivan väärin tän jutun. Että ei tässä on tarkkuus että kumpi soittaa nopeammin nuotteja vaan kumpi vaan soittaa nopeammin. Sitten Anssi vaan sitä kitaraa, se hirveän vauhdillaan. Joo, mutta seuraava oli ilmeisesti... Tässä tuli se... Seuraava sitten vähän erilaista No, okay, no Gamma rei, eli ah, ramma gei. <laughs> yeah, yeah, yeah. voi, voiko olla olemassa, olemassa sankariheviä, missä mikä ei ole kikkeliheviä? On, se on. Onko On okay. mahdollista, on mahdollista sankariheviä, mutta siis hän on tavallaan kikkelihevisään. Se on jännä. Kikkelihevi on kuitenkin suomalaiseen kulttuuriin tullut speed metal termistä. Mä tajuin, miksi joku on ajatellut nopea metalli. Hei, se on kikkelihuttuja. No se on aika nopea sitten niissä ohjelmissa. Ja sitten sit niinku kaikissa on just tää tämmönen juttu, että jätkällä olla, Joo, nii kyllä, kyllä tottakai. Korkataanko vaan niin, kuten sanotaan. Ja ryhmä wow! Joo, joo, joo. Ja sillä kaikki maailman... Se so, so, on sun muista tietenkin. Kyllä. Kaikki maailman haltijat on käyty kyllä. läpi. <laughs> joo. Voin on saanut innotukset Tolkienista tai Kalevalasta jo. jostain. Siellä on, siellä on jätkät lukenut Tarosormusta herrasta 15 kertaa ja päättää. Black metal hän ottaa siis, niin on ottanut siis Tarosormusta herrasta kirjasta jotain. Siis Gorgorothan on. Joo, joo, mä on just että niin melkein nimi loppuu Ja Vanha työkaveri Access aina, että Black Metal Arsista laittaa niistä logoista niin paskaa sen takia, koska ne tietää, että se musiikki on niin paskaa, ettei kukaan vaan ymmärrä, että mikä bändi <tos> <kukisi>. <tos> Tämä on hyvä viisi, viis, mitä se alla On hyvä, että sitten kukaan ei kuulu ollenkaan, kun on puhuttu jatkuvasti sen päälle, että siinä on ihan loistavaa. Black Mä, kuule ensimmäistä kertaa gammareita, tietää, kyllä nyt. Eikä, että no, se so niin oh, on, nyt tehty. No, tätä se oli, kun se voi kun se oli, kun se oli, kun Sanopas ne, J. nostaa nosta ylös! Nosta ylös! <-so> ylös! Joo, nyt well, on sitten tämä kameli, kameli, kameli, kameli, kameli, kameli, kameli, kameli, kameli, kameli, kameli, kameli, kameli, kameli, Tilu lilu, lilu, lilu, lilu, lilu, tästä, Lilu, lilu, le. lilu, lilu, le. lilu, lilu, lilu, lilu, Tämä on erittäin tarpeellinen radio-ohjelma. <tos> terveiset, vaan kiitoksia vuoden radiopalinnosta. <tos> <Ja>, jo, <tos> jo. Nyt, nyt jopa mä toivon Heviä vielä, mitään näin kiitoksia. Yes. Sitten mennään. Totta kai mennään, <tos> Nyt mennään Lahpe! Oh, lahe, Lahe. Lahe, Lahe. Lahe, ja, lahe sanottu. Lahe, lahe, <tos> Ei, kun mäkin matkustan tavataan. <tomsilien> <Tsyk, tsyk, tsyk. tomsilien> mä, mä en kyllä tiedä yhtään antoja lahjalaista tota, tilulilupäntiä, mutta no, heavy metal perse. Aa, okei, okay, nimi on tuttu. Joo, <tomsilien> <tomsilien> <tomsilien> heavy metal perse. Ja on siis paskalista. <tomsilien> <tomsilien> Joo, ja, huomioi. <tomsilien> Jaska toi etsimästä aikamiekkaa. Wow, hisi, yllätys, pyllät, yllätys, ylläty, ylläty, ylläty. <tomsilien> <tomsilien> Tää on ihan hyvää on järjettömän musavideo, mistä ne jätkät tuon joku hiekkamontun päällä ja rypee siellä vaan. <laughs> Onko sillä mitään semmosia haanniskoja tai jotain sellasista? Siis se on tomaiset niinku siis keskikäiset kletjut siis parkku se on kasari semmoinen niinku heavy metal tyyli et niinku musta t-paita ja sitten niinku tietä t-paita housuissa joo. ja sitten ollaan sille pitkä letti ja ajan joo. vaan kädet ylhäällä joo. <hä> Oliko te teepaita joo, joo, tiedekin, ja oli se ihan hiaton t joo paita siis <hä> ihan normaalisti kun electo telutus Ei, Judas Saatanan, en tiedä liittyyks täältä Judas, Judas Priestiin millä tavalla mutta. <tos> ja Tästä oli myös kivi, Hei, sain, voisiko, voisiko, voisiko joskus pitää norjan sen että Et kirkoporttu spesub Vähän tätä kysyin, että on tulossa niin. on, tulos, Joo, on, tulos, siitä on tulos, kyllä Siitä Kyllä taas, taas synkempää niin. Kyllä, <tos> nyt, nyt menemme kohti valoa, että ehkä marraskuussa <tos> sitten <tos> Mutta tämäkin me päätettiin, tää silloin kun on ulkona miel, Kun ainakin tämän, tulee pimeällä. lähetö sen aikana Kyllä ja on hyvä kadot, kun tää kylmä ulkona Niin kyllä kyllä, tää pitää pitää talvella tai loppu Master of Kikkeli ja Halloweeni toivotaan! <laughs> okay. Hellowen, Hallowen, <laughs> no. Pumpkin Stripe Pack! <laughs> tuli viestiä myös Kikkelin heilutus terveisiä kyrväntuoksuisesta merimiehen kadun paskiskerhosta! Aargh! <laughs> Aargh! Tuli hyvän loppuun tuohonnoin ja sitten tuli myöskin lapsellista radio- tai huutoverkkiä ehdottomasti joo. Kyllä, sehän on, niin on tarkoituskin! <hanko> niin, kyllä, kyllä! Ootas, mitä jos tähän laittaa päälle? Lillu, Lillu, Lillu, Lillu, Lillu, Tuli tilu, Lillu, Minun, minu, minu, minu. Uskomaton kamaa. Kyllä. Lähde! Ootko tänne Mutta mitä oot vennyttänyt? D.I. Kikkeliä! Oh, nyt tätä vitsiä on vennyttetty vähän liian pitkään! Oh, oh, nyt läsket. Wow, Tää että tää suomalainen? on tää suomalainen? Ei. Eikö? Okei. Okay. Ar Arbeckios from hell, eli ynkkä. Ynkkä! Kato, ne no, on lähetä läheltä Wow. Vau! Nyt voi olla, et, et, keitä, että mä kuulen ynkkää ihan oikeesti. <hietysti> kaikki on kuulu tai kaikkia kaikki, kaikki, mutta on kuulu sitä. Ja siis aina, sama laukka. Okei, okay, joo, joo, kyllä. Onko ihmisten enää sitä intuussa? Käyks se enää keikalla K siis mä en oikein, siis se on jotenkin niin hämärä jätkä. Mä muistan siis joku klassikko juttu siitä, kun se, se on aika paljon painoa lisää. Okay. Niin, sitten se, on just, niin se, siis, se oli jossain haastiksessa, mm -hmm. kun sanon, että siitä piti tehdä uudet kitarat, kun se vanha kitarat on niin pieniä silleen, että se ei enää pysty soittaa niin Ei ykkä, se on vaan niin läski! <laughs> Hei, kuunnellaan ygnien malmsteen siitä. Tässä on sanomaa! Tässä on tässä sanomaa. Sanoma. Kyllä. Kyllä, kyllä. jos tyypinimi on Yngnie, niin kyllä sitä pitää jotakin hyppiä tehdä. mässä. Kyllä, sitten jos tässä kaikki kannettaa se on kitarakädessä. Just vähän niin kuin iskelma lauleja näyttää salamaan kannessa, mutta tää on hirvet tiluista. Joo. Onko hän eno ainuttakaan levykästä sellaista, missä ei olisi kitaramessissa, että voi voisi tehdä, va Ynkkä vois yllättää, että tämä pia Miksei bassoa tiluteta? Niin totta, totta, totta! Kyllä varmaan joissain bassoa tilutetaan, mutta se on jotenkin niin... Joo, joskus hän tavastella järjestettiin, mä olin kerran jo basso-suolun, no SM-kilpailut siellä niin, että... <tos> Kuka voitti? <tos> Siellä oli mä muista kuka siellä oli, mutta siellä oli oli tota noin, se oli, se oli joku, mikä se nimi bosseta joku tämmönen, mutta ei mikään tunnistanut, mutta tiellä oli mitkä tuurala oli mu muuten myös myös osa, osallistui siihen niin että se on kaksi vaihepassaa. Kysytään <Sitä> jotain <hysy> mikään vittu se. Vai niin jo semmosi niin jo. Tyn tyn, tyn tyn tyn tyn. Mitä miten miten muuten tota ne niin kaksi kauluset kitara ja ja siloitilulelu hevi. Vai liittyykö kaksi kaulustikin kitaraset lähinä 70 lukua, silloin ei niin paljon tilutettu kuin ja ne Blackboard. Kaksi mutta... kauluset on justi sa sille, että kun toisessa on 12 kieltä niin se kuulostaa siistimmäkku savat ei, mä oon se, että näy se vaan näyttää vaan joltain. Joo, otasi. Parhaan, että varoittaa on semmoista, jotka ovat tehneet yhden, yhden lisäkaulan ja laittanut yhden kielen siihen lisää. Eli tavallaan sille, että miksi sä osta seiskakielis kitaraa? Miksi sä rakennat sun oman kitaraa vaan ekstra kielen? Joo, ja mä niin mutta tuli vaan tuossa mieleen, että miksi ei tää bassot tai tilitus ole varsinaisesti on, niin tää on. Mm -hmm. Kosketinsoitinsooloja on, mutta missä se on laulu laulusoolot? Niin totta! Tiii! Niin. Miksei oo mitään niin. semmostiä? Niin, niin hei bändit, herätkää! Niin, Tääl on niinku miljoona ideoita teille, niin. nyt niin, niinku niin, vähän kyllä. äkkiä. Siis miksei me tehdä, niin? siis vaikka järkkää jossain niinku laulusoolon SM-kilpailu. Niin, kyllä kyllä, kyllä joo. Ja tota no niin, tässä on tota, saisko Kalevaa? No ei kuule, Kasevaa siis ei saada, pudotetaanko Vasara? Hmm, en tiedä että taborotti mikä taas äsken tuli kuin nousi ylös mutta ei sanon mitä <tos> <tos> mutta mikä sitten termistä kikkeli tulee itselleen mieleen taipumus leikkiä sukukalleutensa kanssa molempiin pedehdytään samanlaisella tahtumuksella ja tatkuudella te mira <tos> <tos> kiitos tästä mira ja vielä yksi porran uusi levy soiva ja huutomerkki tuli tohon noin <tos> no niin ei porra ei se on basisti porra basisti sano strato no <tos> niin strato jo totta ei ei ei ei on sippen sukulainen oh. oo et voi tietää näin paljon kikkeliivistä, voi helvettisoikoon. So, kato. kikkeli kiinnostaa! Tämmöis <laughs> rupee <laughs> <me> isottelemaan siellä. Noni <laughs> pois tästä, pois tästä! No, yksi vielä ja sitten on pääsee paittavalle taulolle sen jälkeen. On se varmaa että pääsee taulolle. On Ää... ihan varma Ää... huonosti. Niin, no, itse sähän tässä on enemmänkin nyt se ruutosana paikalla. Mika tulee? aika hyvä. Joo, nyt kunilla. Joo. Uhkaavasti alkaa. Alkaa stand Sen sen. Olemme ison äärellä. Olemme DJ-universumissa. Universumissa suurenee. Mielessä suurenee. Housuissa suurenee. Housuissa suurenee. Housu. kikkeli No, Ollaan nyt. Pink Blideissa melkein. Tää on kuuntelus. kuuntelisi. Onko oh, hirveen oh. pitkä tää intro? Onks muuten... Ku, Kuinka paljon progemetallia se tilutetaan? Kyllähän siellä on, siellä on hirveet kitarasoloja. Niin varmaan varmaan ne varmaan til... sitten taas vielä pidempään. päälle kikkelihielissä. Mä eilen alakerrassa, niin mm. oli kyllä taas semmoiset soolot. <laughs> <laughs> Joo, jo. mäkin, on. Jo, mäkin on miettinyt että et on niin vanhoja, kun ne biisit kestää niin pelkereen pitkään. Niin... <laughs> ne ei ikinä loppuun. Onks tää dio? Oon! No, Okei okay. okay. katso, me tunnistin! On, on vissiin ennenkin kuunneltu dioa! Titi-dioa! Pyhä sukeltaja! No mikähän susta tuli? Tää tyyppi ei isotellu kyllä ei Paitsi nythän se on hologrammi keikoin Onko näin? Onko joo? 150 settiä sinne sitten Ei pääse vielä, viidat pääsee pois Ynkködi, yngködi, yyy. Pam, pam, pam, Eikö se muuten väitä sillä tavalla, et, et, tota, niin heavy että et se olisi keksinyt tämmöinen sitähän kaikki puhuu. Et Joo, jo. jo. että se olisi se... Mulla tota, ta, tutustuin semmoisen oululaisen... Uh, Sadistic Porrest-nimisen death metal-yhtyön kitaristi joka puhuu aina silleen, että, että kun sä sanoit jotain, silleen, mahtavaa! Sinä aina <tos> sarvet. Ihan sama, mitä sä sanoit, <tos> <Yes, tos> jolleen. Hyvä meininkin. <tos> mä mietin, että aina kun se ottaa valko, aina pitää näyttää se heavy-merkkä. <tos> vittu, vittu, vittu, vittu, vittu, vittu, vittu, urmat, toi to, on 15 vuotta, toi saatana heiluttelut. Keksikää uus! <tos> niin saatana, näyttäkään persettä tai <tos> ei, ei, no pois tästä, kiitos. mainoksi. Mennään mainoksiin. Jeesus, Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka.fi. Vastaanottimasi on viritetty taajuudelle 98,5 MHz. Pääkaupunkiseudun pohjois- ja itäosissa taajuuslukema on 94,4 megahertsiä Tämä on Radio Helsinki. Valtava valikoima aikuisille. Hotlips.fi. Mahtavat tarjoukset. Hotlips.fi Nopea toimitus jopa ilmaiseksi. Hotlips.fi Nyt vauhtia makuhuoneeseen. Hotlips.fi Stockman herkun tammikuu on aidon hyvinvoinnin kuukausi. Helpota arjen pyöritystä herkun tuotteilla millä tajot maistuvaa ruokaa hetkessä. Nauti luonnollisista mauista ja tuotteista, mitkä tekevät sinulle hyvää. Yhdessä perheen ja ystävien kerran. Tervetuloa Stokman herkkuun aitojen makujen ja palvelun ääreen. g live lasten konsertit alkavat lauantaina 27. tammikuuta. Kello 13. Timo Parvelan ja Iiro Rantalan konsertti. Heidän lisäkseen lavalla TV:stä tutut Maukka ja äh, Väykkää. Väy, väy, väy, väy, väy! Tervetuloa! Maailma on yksinäinen paikka ilman kavereita. Elä Elämä musiikkia ja juhlia on tylsää. Tule siis ystävien seuraan. Radio Helsingin ja Chiilan lävin ystäväklubi on musiikkia ja kaupunkikulttuuria rakastavien oma klubi. Jäsenenä saat monipuolisia etuja ja kutsuja kiehtoviin tapahtumiin. Liity siis jäseneksi jo tänään osoitteessa ystäväklubi.fi Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Tota, mitä tässä on tullut viestiä, että tata, soittakaa tilulilui, he viiää. No yllättäen tuli viesti, että tuleeko joku kerta kikkeli transespessu? No ei, but, no, mit, mitä se onkaan, jos on sellaista, on, niin tulee. <laughs> ja tuli viestiä, että gene keksi, eli genegeks, eli genegeks, gene, gene, gene. gene, gene. gene, Simmonsia varmaan se tarkoittaa. Varmaan gene Simmonsia niin, vai onko no, se sitten... Gene, gene Vincent. Gene Vincentia vai... <laughs> Ketä näitä on sitten genesimossia vai niin me me tota että me ollaan genetiikan asiantuntijoita tunnetaan vaan me ja omat kolmo. Killa. Mä läpäsinek deino ja siis Tiroliluja kikkeri hevi spesiaali ja ne kikkeri on tota niin vieraan tällä nä ja hän on valinnut sitten levyitä mitä tällä kunella tuli mieleen tossa no jo mainostavan tauna aikaa että että että hevi sade sitten näitä näitä ehkä oli ehkä 8 lukua oli kikkeri hevi aika niin silloin etitettiin satallisia eri merkityksiä, kun se otettiin biisiä väärinpäin, niin Laitettiin eräs herra tuota asialla ja la... kohta kun otetaan tätä tilulilua te... Hektorin tilulilua väärinpäin, että katsotaan mitä, niin. mitä sieltä oikein niin, löytyy Niin, tuleeko siellä jotain salaisia sala, sala, viestejä Että onko Aivan. Hektorilla ollutkin jollaisia tekoja Aivan. jossain niin. tilanteessa <lacht> <lacht> Mut sitä odotella. ei niin Ja, ja, ja DJ Kikkelillä kuulemmaan vikapiisi vika on sellainen, Että se on vartavasti jätetty sinne, että on sellainen oikea, oikea, oikea, se on joku semmoinen oikein oikee ka. Se on oikein hieno Se on hieno Joo. Hieno räjähdys Kiitoksia, nyt sieltä tulee se mutta ei ihan, laitetaan pari biisiä tähän väliin joo. ja sitten pitääkin tutkita jollain biisellä. Ollaan taas Saksassa. Okei, onko tää he he on hello? Hell joo, vasta. tää on hello. Okei, oke. Jätkä tietää. Häi, kurpitsansa löytön. Joo. <tulukseen> oh, oh, Kun kaiken mä oon mä Onko pelkästään mä omistettua? mä mä mä mä mä mä mä mä on tosi on, paljon, mä mä mutta ei ole kyllä varmaan nyt tällä hetkellä en mä kyllä uskoa että Joo, mitä se on erikois. Mm. Ei varmaan se se sois kyllä kova. Niin. Leader bossenet. Kyllä, ajajaja. Halloween soimassa. Kyllä Tavassa. ja viiksi. Ajajaja. Sour krauttia vähän nossuu. <laughs> <laughs> no ja nyt on nyt nyt nyt nyt nyt nyt, nyt, nyt alkaa ottaa ne ne ikkeli standardi tuossa ihan selkeesti. <laughs> Makkarat mielessä. Nii, mutta <gibli absorption> sä seisot, et, et, et <simit> ole se siinä. Kikki, niin. kikki, kikki, kikki, kikki, kikki, kikki, ai, ai, ai! kikki, kikki, <gibli> kikki, kikki, Mutta kikki, ki, ki, ki, Onko raskasta sitä pitää, onko raskasta kuunnella raskaasti? Se on raskasta, se pitää kuunnella raskaasti Älkää otteko sitä liian raskaasti Vai pitääkö mui olla raskaa? Kaveri sanoi, että ne teki black metal musavideoa ja yksi niistä jäsenistä sanoi, että jos se black metal musavideo, on, niin siinä pitää olla kaksi erityistä asiaa Se on mustaa musiikkia, siinä pitää olla mustaa kahvia ja mustia lakupätkiä No sillä lailla, joo Elikkä musta on muistikkiä, sellaista. James Browni ei sellaista. Hevisaurus on kovempi kuin muut. No näihän se kyllä on ehdottomasti. Hei, tiedätkö mikä on ruotsalaislaulaja Lykkeliin Heavyö soittavan Broidin nimi? Lykkeliin. Kikkehän se on. Saamuuli laittoi viestiä. Ja missä on Razer? <bilen> RAZER X! RAZER X! Ai Eina. vitsi, se onko, on kyllä. Onko? Kyllä no, löy mule, mule, mule, tota, löytyy. Mulle löytyy, löytyy, kyllä löytyy. Kyllä varmasti löytyy RAZER X johonkin väliin. Joo, no niin johonkin väliin kikkeli laittaa. <hah> <hah> ai ai ai ai, mulla, mulla ei ole koskaan kuullutkaan RAZER X. No kerro sitä lisää. Joo, sitä sitä voidaan kertoa sitä lisää. Joo. Jatkamme, Jatketaan niassa lempparilla. Okei. Okay. Tää on sitä täs trotroori. Oh rato, no niin katsot tosiaan jo. Straight to Weerus. It's going Niin kuin Timo Kotipelto on kuulemma joskus sananut. Rock the metal. Oh through the niin että Timo Kotipelto tuli mutta saasu mun luokse, niin sit se oli Timo Kotipeltonen. <totipelto> No. No. No. No. Täällä on tämmöistä live on tekeminen, kun joutuu mennä katsoa jotain toi elektroisia laitteita, että miten ne toimii. Joo, no, helvetti soiko. Koska ko, ko, yleensä kun tulee, tulee lähetys puoliväliinpäin, silloin kun tää, täällä on tota, no, niin homepalli, eli ne, mikä niitä tahansa onkaan silloin, niin silloin hän esittää yleensä kappaleen, mikä on tehnyt vartavasta lähetystä varten, jotain tulee tehdä silloin, niin otetaan sitten toi tilulilu tota, niin väärinpäin silloin, joo, pu, otetaan puoli, siinä, pari, joo. pari minuutin kuluttua, kun on lähetys No, Se on hyvä, koska tää Eagle Hearti vielä soi jonkun kohta Eagle Haas on kappaleen nimi joo. yllättäen. Fly, flies an tämän. eagle straight through the rainbow. <laughs> <Ja, ja. laughs> Kuinkakaan monessa kappaleissa ei ole warrior sanaa muun mm. <laughs> muassa. Niin? Mikä siinä on? Miksi kaikkien <laughs> pitää laulaa? Just joko, että se joku lentävä eläin. <laughs> joo, joo, joku tota. kotka. Tai kotka, tai kotka, sitten kotka. Ja sitten just se, että joko on, niin siis, että joko on niin siis, että sotilaita. Tai sitten ollaan kuninkaita. Tai sitten ollaan veljiä. Tai, <laughs> tai, tai sitten siis kaikki semmonen. Yhtenäisyys, se semmoinen juhla. <tuhu> mutta on, on, onko olemassa pilluheviä? Totta... <tuhu> Mimi Mimi väävissä, joka sattaa askiikkeleihin. Ei ei oo kuule no, enkä. En kyllä. Kyllä, varmasti jotain löytyy, mutta nekin on ehkä enemmän menee sitten noihin. Ne menee sitten sinne Motorhead-suuntaan. No, niin on se sellaista, se, Niin ei... Girls school ja tollasia juttuja. Mutta ihan niin, on kikkeliä ne naiset, jotka katkais kikkeliheviä. ei oo kikkeli, ei voi soittaa! on <här> sen verran kuitenkin tähän sukupuolinen <här> kysymys. Tämä on jopa tänä päivänä perkele. Juutu, Not me too! Ei onnistu! <härp> <härp> Kohtapuoli kohta puoli tulee kuitenkin väärinpäin joo, Niin pitää varmaan siihen. muistaa tota, että miten se menee oikeinpäin Joo, joo, joo Anta Sitten tulee väärinpäin nyt, nyt kannattaa keskittyä, nyt täältä ole, ole Nyt, on, nyt sitä melodiaa Äänimerkki tulee lävoilevan puolin niin sillä middle in Pidäs testa Jo. He sitä oikein päin Mitäs on itse saa eroa? Eiks siinä oo Ei, eroa? Mitä hervettiä? Tää on mystistä! <hialoja> <Olva multim narrativeina> neatly, Pauli, nyt! Nyt on Nyt tulee väärin Nyt oikein päin! Ei se oo mitään! Piluttamista voi tehdä päin! Joo joo! Kato nää pystyjä! Se ottaa katoa kitaraa selän takana piluttamaan! Okei! Okei. tuota kamaa! No niin joo! Hei, Tos tuli viesti että ei varmaan tule varsomisbiisiä tänään mutta tuleeko Dragon Force ja Robert Dragon Force! En Ehkä. Nikkeli, nikkeli, Nikkeli tietää, Nikkeli, Nikkeli, Nikkeli tietää. Nikkeli tietää, <messi> mm -hmm. mutta kertooko Nikkeli, Nikkeli mitään? <messi> niin. Hei, päin no niin, on, nyt saa <hys> Nyt riitti. Loppu tää tämmönen tohu. Ei, ei, ei valitettavasti. Noniin, mikäs tää? Onko tää Manowarm? No Yllättäen yllättä Manowarm on Marjassa tää Manowarm! Ei ku tää on Hei, <hys> <hys> <hys> Ei, ei, vai, ei, mitä? tietää. <hys> Eiks eh. näillä on maailman isommat muskelit ja munat ja kyllä. isommat tissit? Joo niin, siis niin, mä oon nähny manovari, manovari joskus Livena provinsissa ja olihan se nyt semmonen että kun jätkät tulee lavalle ja sitten se tulee niinku tausta hiplailija muijia ja koskettelee Joo, jalkoja ja sit ne soittaa siellä siellä oli muistaakseni... Siellä tuli, oh, siellä tuli wow. Ja se, Mutta se ei ollut mitään järkeä. Siellä oli vain sellaista hirveä, brrrr, brrr. Oliko sillä mitään keskeistä linnaa siellä taustalla? Tai ei, sellasta... siellä oli vain hirveät kaapit taustalla, okay. et, kun pidi olla niin ko kovaa soittaa. Ja ja... Joo. Manovar, Manovar totesi tosi, että Suomessa on se kova juttu, että kun Suomessa vanhitaan oikea bänden kuin Manovari, eikä mitä Iron Maiden... Jää, <tos> jää, jää, jää, jää. Teki mieli huutaa yleisöstä, Jee yeah, Iron Maiden rocks! <tos> <tos> <tos> <tos> En uskaltanut, edes oli kaapikokonainen jätkä, joka vienos vetää mua turpaa Mikä, mikä, mikä olikaa näiden slogan, että tehtiin et soittaa ja manovar tappaa miten se menikään Joo, olis joo, se näillä? joo. kyllä joo. Manovar tappaa aina Joo, muut, muut soittaa ja manovar tappaa joo, no, taisi. Kings of Metal saa. Joo, jaa, jaa. se on hyvä niin itse ilmoittaa olevansa jotakin Niin, se on, niin, niin pitä, sekin on mun mielestä hei. tärkeää, että pitää itse ilmoittaa joo, se, että joo, me ollaan muuten kuninkaita tässä Kyllä, kyllä, Joo. Kills! All right. Ai, right. No niin kato pelkästään. mä en tiedä, että Kyllä, kyllä. Tää, nyt ollaan, nyt ollaan, nyt ollaan iso näyränä, koska DJ Kikkeri joka saattaa Manovaria. Nyt ollaan kyllä niin nyt <laughs> niin äijä meiningissä Kolla ja osa. Se on se ja siis kun on se se käsimerkkiet pitää laittaa sille toinen käsi toiselle ranteelle ja nostaa näi. Oh, okei. Okay, se on Manovari juttu. Jo, jo, Siellä ei se arvio kaikki nyt. Nyt näitä no. vielä, näitä vielä. <laughs> Kings of Metal! Yeah. Hirveä möyhän hey, soundi! Hey. Tää, tää laulun soundi on vähän samanlainen kuin tuolla Metallica laulaja, eiks se? Et pieni No ei tää nyt ihan, mutta melkein. Tää menee ehkä vähän sama kuin toi. No siis, laitetaan seuraavaksi. Yksi. Hyvä tiet kun tuli lauluaine, tuli mieleen ei, niin... Ei, ei lauluaine vaan miten se lopettaa niin kun se aina... ...bjääu! No, lopettaa tulla it... tavallaan... Yeah. ...bjääu! <laughs> you kick your ass! <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Määrö kovin äsken uskalla olla kick your ass! Kill Wow, tää on hurjaa! Mua alkaa pelottaa! Mä uskalla mennä nukkumaan! <tos> Ei nyt tarvii! Mano var tappua! <tos> vaan kyllä! Manu var Heart of steel, saksaksi kiitos tuli viestiä! Oh! Wow! <tos> Ja no, tosta tuli viestiä, hei mikä säkin huomasit kun tosta oli Dillu-Lillulle soitettiin väärinpäin? Joo. Sehän sanoo PILLU LILLU! No niin <laughs> niin, niin ku menys niin oli, niin oli, Niin oli! Ja oli, toi, eiks sekin oo kai Germaniasta? Oh. Siis eihän oh. nää, ne, ne, ne manuvarareja Germaniasta, kaikki, mutta... Ka kaikki vasarajutut <laughs> <laughs> Vasara on aina Saksassa. Vasara-hommat on Saksan hommia. <laughs> mitä Hammerfallille tapahtui, kun ne, ne, ne, ne, studio lähti pois? Kun se joutui vasaran alle! <laughs> <laughs> <laughs> uh Huhuhu! -huh. On se kyllä. On se kyllä. On se. On, on. se huumori pitää nuori miettiä. Huumori on, ja... on hauskaa. <laughs> Noniin, nyt tulee vähän enemmän jynky-jynky. Vähän rauhallisempi. Siellä Just oli viime kesänä kattoa Tuskassa Dirk Snyderiä, niin se oli hyvä, kun Dirk Snyder veti Acceptee vaan. Se ei vetänyt mitään muuta okay. kuin Okei. Okay. Just tuli tää Balls to the wall. Tää oh, no, se, okei. Okay. <tos> wow, wow, joo, hyvä. Eks to, eks, onks tää on niiden iso hitti vai? Oh, joo. Joo, joo, joo. I accept that shit song. <tos> I accept it because it has balls in the name. Joo. Niin se tää Balls biisiä. Tämä lähtee. All to the wall! Oh yeah! All through the wall, man! <laughs> <laughs> DJ Kikkililä laulaa Hohan Pulse of the wall, <laughs> oi oi oi! Joo, se on kun se on balls to the wall, sitten niin kuin ystäväni sanoi se balls to the walls <laughs> Joo. ei oo mikä ei ne on seiniä <laughs> <laughs> Mä oon kerran oo tuskassa pyysivät me oli totaali jokaisella jokaisella lavalla tota, no, niin jossakin ihan yllätysesintymään pala, pala, pala. niin siellä oli tämä oli esiintymässä silloin niin, tota noin niin on nähty on nähti on ja tää <laughs> kappale jäi kyllä viisi mieleen se so, on hyvä ku Aksetti tota, julkaisi nyt te uuden levyn, tuota, kun niillä on se uusi laula. Siinä on semmonen biisi, jos ne laulaa, että Don't Drink the Cool Aid. Just! <laughs> se hämmentävä, kun ryhmä laulaa siinä kertissä. Don't Drink the Cool Aid. No, se... Mitä mä juo? vettä! Eiks e tääkin ole Germani? Ne on puolitoa tullut Germaniista tässä näin. Mulle on sanottu, kun mä lähdin levykaupasta, niin pois tota, niin ne sanoi että ne aikoo ostaa mulle lahjaksi niinku semmoisen tatuointiajan ja että mulle tatuoidaan selkää ihan järjettömän iso Dirk Snyder, se hikinen Dirk Snyder livenä. <laughs> Sitten se alapuolelle kirtaa Doro. <laughs> no, älkää uhokoa, uhokoa, uhokoa, uhokoa, Hei, mainostava tauko, mainostava tauko, laita tilulilu lilu ensin. Laitetaan tilulilu hetkeksi. Väljaikamusiikkia. monttarjova.passikuikka.fi Olet merkittävien yksityishenkilöiden ja ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. ma muusikko ja muutosvalmentaja Jussi Kinnunen ja aloitan uuden 10 osaisen sarjan nimeltä Koukussa. Koukussa ohjelma kertoo mistä addiktiossa on kyse, mistä saa apua ja kuinka elämänlaajasta nautitaan vapautuneesti ilman häpeää. Ohjelmassa vierailee terapeuttia, lääkäreitä, geenitutkijoita, kokemusasiantuntijoita, hyvinvointivalmentajia, sometutkijoita sekä julkisvieraita. Tiistaisin kello 13 tammikuuta lähtien netin kautta, suorana tai myöhemmin podcasteina Me ollaan kuulolla. Yhteistyössä Eiran päihdeklinikka, Negen, Peluri, Kalliola Oy, Penno.fi Sanos Pipsa, mitä on yhteensä ruoka plus tunti? Ruoka plus tunti? No tää on meri tuli helppo. Se on yhtä kuin samassa liemessä telkkarissa. Samassa liemessä alkaa keskiviikkona kahdeksalta avalla. No kato moi! Hyvä, kun satuit paikalle. Nimittäin nythän me ollaankin sitten auki. Eli eiköhän siis lähdetä pihkaa lounaalle tai juuri kafeepaarin salattipaarin kimppuun. Nappaat vielä meidän oman leipomon herkut messiin kotiin viemiseksi. Törmätään kasarmitorin kulmilla, pihkassa tai juuri kafeepaarissa. Maku, alkuperä, intohimo. Valtava valikoima aikuisille. Hotlips.fi Mahtavat tarjoukset. Hotlips.fi Nopea toimitus jopa ilmaiseksi. Hotlips.fi Nyt vauhtia makuuhuoneeseen. Hotlips.fi Oletko ossy, pratega. Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka.fi aika aika o Nyt mä seuraavaksi nyt mä äh, levyä joka on laitettu soimaan väärinpäin niin se mä sitä oikein oikeinpäin kotota kuulostaa <tos> se samalta kuin oikeesti <tos> <hirveä>, <tos> <Joo. tos> Kuuntelette tosiaankin valittavasti, vasta paskiksi, että kikkeliheviä tiloilla oli myös Täällä on niin sanotut musiikkiesitykset on valinnut sitten Dei kikkeli, de, de, nousee edelleen ylös ylhäällä joo, jälkeen, on ylhäällä ei ole vielä nukkumaan mennyt aika Ei ole tarvinnut heo. ottaa mitään niin sanottuja lääkeannostuksia tähän, että pystyy pystyssä Kyllä ja Uran tuli jos viestiä, että he ain't my brother, he's so heavy on joku ja hollisin kappale, he ain't kyllä kyllä my brother, Kyllä vielä, tuleeko sitä alppihumppa Espanjan Espanja-matkajat? Minna ja Pekka vieläkin juuttuneena hommiin alpeilla missä Alppihumppa-paskaa tulee tuutin täältä joka ikinen päivä -kokkelis. Tuli vielä kokkelis. humppa paskaa Joo, se oli, mä, mä kerran osa tota, niin, äh, Hampurista, oli, se, se maksoi siis jotakin 15 euroa tai jotain vastaavaa, niin, niin, joskus 15 vuotta sitten tai jotain vastaavaa, niin kuitenkin niin, meni bussilla, mentiin Amsterdamiin, mutta piti pakko tulla takaisin siitä tietenkin Joo. se pystyy pysty jäämään sitten, mutta ei edes takainen että 6 tuntia bussissa, 6 tuntia ambsteramista, tuu 6 tuntia takaisin, että on tosi puhduttavaa. Ja sitten se on se saatana saksalaisen uppeaslaake, niin se on koko saatana se bussimatka ja ne eläkeläiset oli siellä. Vittu se oli kauheaa, no meni ihan hirveet perset, mutta totani, takaisin tulee se ei tota sahtanakin, että selviinpä ihan oikeesti. No niin, mutta kikkeli kokkili, kikkeli kokkilis, se nyt lähtee kuulla semmoista meininkiä, että huha hei ja Okei. Okay. Tää on uutta musiikkia vielä kaikille. Ruotsista! Ruotsista! Joo, joo, joo! Eikö se kikkeli ole toi kikkeliheviä aika kova juttu? Joo. Koot lähtee! Okei! Säkkeri. Hei! laulee. Onko? Joo. Mä olin yhdessä, kato! hei, ei näy! Vau! Wow. Mutta ei tää ole ruotsalainen, niin se on <klaavissa> Toisaalta. It's so, beast in black on tämän bandin nimi. Oh, okei, okay, okei. Okay. So, Hirve euroviisukertsi tulee. Mä oon peläärä. Niinpä! Ruotsi voittaa Euroviisossa! Joku joku tota, viestiä jos pari viikkoa sitten sit, että, tuota, niin, että se omistaa siis ää, missä on niinku per, per, joululauluja ihan, mä teen sen spessun kesällä jos jos on ihan oikeesti jos se pääsyy toimittaa se joulu, joulu. Niin, niin ja ja ja johannuksella vaikka miksi joku on tehnyt panhuilu joululevy no miksi ylipäätään kuka tekee panhuilu levy Varsinkin, nyt on tehty sata, sata eri samasta se kaikki kuulostaa ihan satana samalta mutta ei meidän panhuilu tämmö mäkatut mutta liian pahalta. Sitten on ynkä mikäla apreka klato Hei mitä toi tarkoittaa. Abreklokiatori? Abrek? Abre, onko se abrekko? Joo, jotkut Tommasit, näet se. Mitä toi tarkoittaa? Pynkan apre... apre...kiatorin hel... Joo siis arpeggios from hell. Onks siellä sellainen biisi vai? Se on se sen tota... Yks tota... Semmoinen video löytyy ainakin. Se on erittäin klassikko. Okei. No hei, klassikkovideoista tuli mieleen. Tässä tuli että tuonne Rammsteinin pusi on kaikkee... Genitaalien heviä... Ja sitä Ailan belarus... Hei kun taas tulikin viestiä Ailan belarus... Ennen kuin varmaan sillä laulaa... Joo tää joo hyviä sillä lailla. Aila love Belarus siis, lopussa oli toi la, se vedään, like, Ja näin me löydämme uudemaan! <tos> mitä onko tämmösiä on, on, mikä on tämmöisiä klassisia, tämä klassisia, klassisia piisen, että jotkut eks-tausten, et, et, et riitsi joku, Rich vetänyt joku, joku näitä klassisia, klassisia biisejä, niin luli luli luli Noissa luli luli luli luli luli Livejutuissa on aina niissä väliosat on jotain semmosia klasari okay, niinku biisejä Eli no. ne on niinku välisoittoja niissä livelevyissä. Se on tosi hämmentävä. Aksettilla on tosi monesta niitä. No ja se lähtee joku vivaldi soimaan. Just, ja noin, noin, silleen, just semmone, Mitä? <laughs> <laughs> kyllä kyllä. Oh, oh syna. Kikkelisynä. Tää on uskomaton kikkelisynä. <laughs> Eurooppe. <laughs> joo, totta. Tää on humppalähtee. <laughs> Tää on kahden <laughs> Hei! Niin. Hei! Hei! Nyt tässä pitää huudattaa yleisöntiä. Kahden euron niinku Nightwishit. Joo, kyllä. Just se. Just, just. Tulee saadaan mieleen. Jatku. Joo, tää on kyllä ihan nightwish. Tää on niin nightwish. Minä vuonna tää on tehty. 2017. Joo, on näin nightwish. Oli ihan mukavasti kyllä. Ja mä te et että ei ennen nightwishia tätä näin. Uskomatonta kamaa. Mä oon hulluus pessusta. Totta kai onnistuu Pitää laittaa kuvamateriaalia vaikka Facebookiin todistusaineeksi. Joo, laita, laita ihmeessä, Hyvä, hyvä. Joo, laita mun paskit Facebookiin. Otetaan yhteistyötä, niin otetaan yhteyttä jossain vaiheessa sitten. Mut tehän kesällä. Morris, mor tuli myös viesti ja sitten 5-5 Kickeliskokkelismeinikin. Kyllä. <lacht> no niin, sitten jatketaan seuraava. Joo. Ja. Pysytään myös Ruotsissa. Hyvä. Ta Sabaton. Ah, katso se. Joo, tuttu nimi. Vändin, ruotsalainen bändi, joka kertoo Suomen sodista. Joo, niitä joo, onkin joo. Tota, tota, siis, ja äittele, jos ne olisivat lumen keskellä, niin ne, ne juttuinen white-sapaton. Se <r> ajoo <och r> uskomatut uh> Miksi näkikin kerrot Ruotsin lähiaikojen suurista sankaruuksista? Se, ne me vois, ne vois, ke, ke, ke, laulaa paikallisista soteuudistuksista että Me taistelin tää satana lähti. <tos> <tos> Ei fuck <laula> Lauri Tyrnistä. <tos> joo. Jo. <tos> yeah, Shout Lauri Tyrn's name. Shout Lauri Tyrn's name. Onko Oho. Okei. Ja, -oh? Suomi mainittu! Tortilla. Torille! Otto, torille! Torille! Tämä kyllä! kyllä. Torille! Lauri Mä Saanko tää oksin paljon? Mä Lauri Torneen uudestaan vielä. Mä ois lähtee? Vai ois pitäny loopina tässä vaikka. Lauria Lantus! Lauria Lantus! Lauria Lantus! Lauria <tos> Ransalaisessa tappistossa. Muistatko, että siellä on 39? Muistatko, kun vaatii <tos> muistat, kahvia ja naapurivaltiossa soitit? <tos> no <Ai, ai, tos> joo <tos> <ois. tos> joo. Hyvin voitti valtio. No <tos> oi, <tos> lopu, nyt jatketaan. Tää on se tunnettu homo. Tää on tunnettu homo laulaja. Siis Judas Priest. Joo, Mitä te siellä olette? Beast of Black... Plistiin, in Black on he sanhe silkeleinen mutta tässä lukee. No, siis siinä on osa niistä tyypeistä on suomalaisia. Okay. Siinä on myös ruotsalaisia äseni. Siinä on yksi niistä on Kajaanista. Lady break the law, break break the law. Law. Golden future! Yeah. Judas Priest tulee Suomeen, Suomeen tota, kesällä. Rockfesteille Vantaalle. Mä aittelin, et nehän vois laittaa, Judas Priestin nimiä, niin ei mun laajasalahan vois mennä sinne raulamaan. <tos> niin <vois. tos> ja par parasta se, että siis Judas Priest tulee enskuus uusi levy ulos. Oho! Orain. Niin, kun joskus kattonut niitä, niitä kuvia, niin miksei jengi 8 arvannut tai laulaa ja se ei voi olla mikään muu kuin naahka Miten se oli mahdollista, herranen aika sentään? Jengi on vaan kattonut, että tutoin panee. <tos> niin, Tiedän, se varmaan tekekin. Ai ai <tos> ai Tee kikkeliä tänään hommari. No, no, on, on tuttu homma. <laughs> Joo. Vai, vai, vai, vai, vai. Meillä on 10 minuuttia aikaa jäljellä. Mä otetaan 8.7. No niin, no niin. Eikö aina, eikö aina kaikissa tämmöisissä sankaribiisissä pidä aina laulaa siitä kuinka nainen on aina tämmönen joku orri? Kyllä joo, totta kai sehän on ihan luonnollista. Silloin aina kun niitä viisi tuli niin tuota oli erinäisiä muijia löytyi teepaita missä lukii, että orria täällä, voi hyvänä aikaisen. Se on par parasta jo sitten, ja nyt niin jarkko aloiten niitä soollevystä, vanhat naiset tulee. Onko sulla sitä jarkko on silloin niin ihana ääni? Pidä soittaa niin aina tää biisi. <tos> Ei niin oli terikset, oli, oli tuota, no niin suomen suomen mano varaita. historian hiitysennetys on saavutettu tuli tiestiä ja huppola kiitoidut eläkeläisiä ja nyt kikkeli nousee hyvä no viiroja viimein, joo. Kikkeli, kyllä, kikkeli nousuu, suomi ja viimeen no, joo kyllä se suomi nousee kikkeli nousee on luuja kikkeli selvästi Kote jön, on taistelu. <tiedisivät> Miksi on taas taistelu? No kyllä Aikana Sodan tuhoisan. nyt nyt nyt nyt mulla Kiitos jo, seuraava kiitos seuraava. M mulla kato, mulla löytyy tämä singlenä valitettavasti mutta no, ei oo tuo muutenkin. Muuten, muuten, ei muuten, ei varmaan nyt Anttka tullut mitä jos paskisti tai niin. mitä jos toi toi aikaa mitä täytyy niin, lukunottaa äskeis lukunottaa paikamoinen saavutus aika mainen saavutus no. nyt ollaan siellä haltioiden maassa no okei okay. Twilight Horse on ni bändin nimi okei okay. ihan järjettä tässä kaskamaa Mä... Mä en jotenkin tässä vaan ajassa huomata, nää on ollut pusut aika paljon toisiaan. Joo, ihan jo, yllättävän kyllä. Mikä <laughs> kyllä. siinä johtuu? Niin, se. No. Yllätys, yllätys, kyllä. Ja se Suomio, on... nääkin on Ruotsista. Tää <laughs> <laughs> taas laukka. Joo. Lau ne <laughs> ne, ne voisi tehdä kyllä Meisingistä laukkahevis versiota tuota, tai no niin, parsamispisteistä. <laughs> Hirveä! Joo. Näyttää nyt, että tuo ihanen oikein su se sujuu. <mys> oh, Lähde. <mys> Ihan uskomatonta kamaa. Mitä <sum> kyl on Kyllä, tää oli parempi. Tää, tää, tää, tää, tää, tää, nyt, nyt, nyt, nyt jopa tää tuntuu paremmalta. Jossain vaiheessa meni helmut, mutta laita miljoonista kikkeleihin, että kun on riittävästi tullut sitä, niin ei helvetti. Hedaskaa, sydästä Priest, Hot Rockin video. Hieman pomoeroottinen tuli viesti. <sum> Miksi täällä katissa on, katis on tommonen tommone vähän niinku klasari-syntikkasoundi tossa taustalla? Lentääkö DJ Kikkilillä välillä nyt? <tos> ehkä! Ehkä! Taitaa olla kyllä vähän tahmea sousta. <tos> Meillä on nyt, nyt on, ny on aikaa viitisen minuuttia. Viitisen minuuttia. Elikkä pitää muistaa, että maitokset kestää pari minuuttia, ehkä tommonen kolme minun Joo. Onko, onko vikan biisin aika? Mä, vai, vai, niin... mä luulen, että varmaan pitäisi mennä oikeasti Vikaan biisiin kohta puolin. Tässä on siis Symfony X on tää, mikä soi tällä hetkellä. Aha, okei. Okay. Mut sitten, kun luvattiin, niin... Okei, nyt, nyt niinku pysäytetään, koska nyt niin luvattiin, että... <tuh> luvattiin, että tulee niin kuin sitten Vika biisi. Että se on, siinä on potku. Mm. Tässä on potku. Tää on ihan sairaan nopea. Tää on semmonen bändi kuitenkin, että ne vetää livenä. Niin sitä kitaristi on nykyään semmonen, että se sanoo, että... Jos kitrasolla lähtee sä You know how it goes. Ja sit se rupeaa juomaan kalliaa. Okei! Okay. Mahtavaa. Tämä yhtyä piti esiintyä Onder Helsingissä, mutta sinne tuli vesivahinko, niin ne esiintyi semifinaalissa. Yeah, semifinaalissa. Ennen sitä ne esiintyi Nosturissa. Okay. En tiedä mitä tapahtui tälle yhtyölle. <laughs> Tässä on siis, kun joku jo siellä laittoi, että tuleeko Dragon Forcea? No tiedäkin, tulee Dragon Forcean. Trudefire and Flain. suomalainen? Ei, ei, ei, okei. Mis, missä Dragit on? Dragarit oli muistaakseni englannista. Joo, niin okei. Joo, oota. Joo, oota. Kikkele, kikkele, kikkele, kikkele, kikkele, kikkele, kikkele, kikkele, kikkele, kikkele, kikkele, Wow. Tää antaa tulla puhtaasti loppuun Joo, annetaan mennä puhtaasti vaan Joo. loppuun asti. Uskomaan tätä kamaa. Joo, muistakaa, puhditaan, että Nii haluaa, että hoidetaan hommat puhtaasti. Jotta... Kyllä. <laughs> Kiitoksia hyvästi. Kiitoksia hyvästi. <laughs> I'm uh. the blackest työmaille ja tapahtumiin. Pasi kuikka pisteffi. You are among friends Radio Helsinki